Дома. Батько уважно вислухав Елізабет, а потім сказав. Лідія ніколи не заспокоїться, доки не отримає змоги похизуватися в тому чи іншому місці. І навряд чи вона коли-небудь іще матиме таку можливість зробити це при таких малих витратах і таких незначних незручностях для своєї сім'ї. «Коли б ви знали, – відповіла Елізабет, – яку шкоду всім нам може завдати безвідповідальна нерозважлива поведінка Лідії, ставши відомою широкому загалу? Та де там? Не може, а вже завдала. То ви, я впевнена, сприймали б усе це інакше?» «Уже завдала? – відгукнувся містер Беннет. – Вона що, встигла віднадити якихось твоїх кавалерів?» «Моя бідолашна Елізабет, але нехай це тебе не пригнічує!» Не варто жалкувати заполохливими молодиками, що бояться мати дурнуватих і трохи нерозважливих родичів. Ану, давай, познайоми мене зі списком тих жалюгідних нікчем, котрі погордливо поставилися до глупства Лідії. Та ні, ви помиляєтесь, поки що я не маю підстав скаржитись. Я говорю не про якусь конкретну шкоду, а застерігаю проти можливої шкоди взагалі. Наша репутація і добре ставлення до нас широкого загалу можуть постраждати від характерних рис вдачі Лідії – від некерованості, від несамовитості, від нахабства, від заперечення будь-яких обмежень. Вибачте, але я мушу бути відвертою. Якщо ви, любий мій тату, не потурбуєтесь приборкати бурхливу енергію Лідії та розтлумачити їй, що її теперішні розваги не мають стати справою всього життя, то незабаром зникне всяка надія на поліпшення». Її характер усталиться, тож у свої 16 років вона стане переконаною вертихвісткою і виставить на посміховиську всю свою родину. До того ж, вона стане вертихвісткою найгіршого і найнікчемнішого штибу. Крім своєї молодості та привабливості, не матиме ніяких інших принад, а через своє невігластво та бездумність буде нездатною хоч якось усвідомлювати те призирство, котре викликатиме в широкого загалу і нестримно жага подобатися чоловікам. Така ж небезпека загрожує Кіті. Хоч що б робила Лідія, вона завжди робитиме те саме. Марнославні, неосвічені, ліниві та абсолютно невтримні. О, любий мій тату, їх же неодмінно засуджуватимуть і зневажатимуть скрізь, хоч де б вони з'являлися, а чінь ганьби падатиме й на їхніх сестер. Містер Беннет, побачивши, що ця тема глибоко зачіпає почуття Елізабет, ніжно взяв її руку і відповів. Серденько, не переймайся. Там, де тебе і Джейн добре знають, там вас завжди поважатимуть і цінуватимуть. І тобі зовсім не зашкодить те, що ти маєш двійко чи навіть трійко дурноверхих сестричок. Не буде на у Лонгберні спокою, якщо Лідія не поїде до Брайтона. Тож нехай їде. Полковник Форстер – людина розважлива. Він зможе вберегти її від справжньої піти, А Лідія, на щастя, є надто бідною, щоб стати об'єктом чихось засіхань. Офіцери знайдуть жінок більш гідних їхньої уваги. Тож сподіваємося, що Лідія, побувши там, усвідомить власну незначущість. В усякому разі, якщо вона дійсно відіб'ється від рук, то нам нічого не завадить тримати твою неслухняну сестричку під замком усю решту її життя. Отакою відповіддю і змушена була вдовольнитися Лізабет. Але її власна думка залишалася незмінною, і вона пішла, залишивши свого батька розчарованим і засмученим. Однак вона не звикла ще більше посилювати своє роздратування, невпинно думаючи про ті біди, які його викликали. Елізабет знала, що свій обов'язок вона виконала, а перейматися якимись неминучими негараздами чи тільки збільшувати їх безглуздим клопотанням було не в її характері. Якби Лідія та Матінка знали зміст її розмови з батьком, то навіть у них обох не вистачило б слів, щоб висловити своє обурення. В уяві Лідії відвідини Брайтона були нічим іншим, як неземним блаженством. Її нестримна фантазія вже малювала її вулиці цього веселого курорту церть заповнені офіцерами. Вона уявляла себе об'єктом уваги десятків і сотень цих досі невідомих військовиків. Вона бачила також табір у всій його величній красі, тенти, що простягаються в далечінь бездоганно рівними рядами, а у тентах сила селена веселих молодиків у сліпучо-багряних мундирах. І вона сама в одному з тентів, і фліртує з принаймні шістьма офіцерами відразу. Цікаво, як почувалася Блідія, коли б дізналася, що сестра бажає позбавити її таких блискучих перспектив, які можуть стати реальністю. Тільки мати могла її зрозуміти, бо, напевно, сама колись була у схожій ситуації. Поїздка Лідії до Брайтона була для неї єдиною втіхою, бо вона з сумом усвідомлювала, що сам містер Беннет туди ні за що не поїде. Але і Лідія, і її мати зовсім не здогадувалися про зміст розмови, тож їхній екстаз тривав із невеликими перервами, аж доки Лідія не поїхала. Незабаром Елізабет мала побачитися з містером Вікгемом устаннє. Після повернення їй часто доводилося бути з ним в одній компанії. Та її хвилювання майже зникло, а колишня симпатія зникла взагалі. Тепер навіть у тій привідності манер, котра спочатку так сподобалася їй, навчилася вона вбачати нещирість якусь подобу зверхності та нудьги. Більше того, його нинішнє поводження з неї стало ще однією підставою для невдоволення, бо незапаром він знову виявив схильність до залицянь, які були характерними для початку їхнього знайомства, і які зараз її тільки дратували. Знову відчувши себе об'єктом пустопорожньої і фривольної галантності, вона втратила до віка мавсякий інтерес. Невпинно, намагаючись покласти край ці галантності, Елісабет із неприємністю усвідомила, що він і досі є переконаним у тому, що хоч як би давно і хоч з якої причини ці залицяння припинились, її самолюдство буде надзвичайно втішене їх поновленням, і вона неодмінно віддасть цьому перевагу перед усіма іншими. В останній день перебування полку в Меретоні містер Вікхем разом з іншими офіцерами обідав у Лонгберні. Елізабет не була схильна розставатися з ним у доброму гуморі, тому коли той спитався про те, як саме провела вона свій час у Гадсфорді, вона не забарилася сказати, що містер Дарсі та полковник Фіцфіліам пробули три тижні в розінгсі і запитала, чи знає він останнього. Вікхам одразу знітився і розхвилювався. На його обличчі з'явився невдоволений вираз, але він швидко опанував себе і з натужною посмішкою відповів, що колись йому часто доводилось з ним зустрічатися. Потім, зазначивши, що виглядає полковник Фіцвільям як справжній джентльмен, запитав, чи сподобався він їй. Елізаба дала доброзичливу та ствердну відповідь Невдовзі з напускною байдужістю Вікхам додав Скільки ви кажете, він пробув у Розінгсі? Майже три тижні. І часто ви бачилися? Часто, майже щодня. Його манери сильно відрізняються від манери його кузена. Так, дуже сильно, але по мірі продовження нашого знайомства містер Дарсі помітно змінився. Та невже? вигукнув віком із виразом на обличчі, котрий не зміг уникнути уваги Елізабет, і як саме дозвольте запитати. Але тут він осівся і продовжив уже грайливим тоном. Він що, поліпшив мене розвертання, Зволів додати доброзичливості своєму звичному стилю поводження, бо щось мені мало віриться, продовжив він тихіше й серйозніше, що основні риси його вдачі змінилися на краще. «Та куди там?» – сказала Елізабет. «Гадаю, що основні риси його вдачі залишилися такими ж, як і завжди». Вона говорила і бачила, що Вікхам наче не знає, чи то радіти з її слів, чи то неняти їм віри. Мабуть, у виразі її обличчя з'явилося щось таке, що змусило його занепокоєно та стурбовано прислухатися до наступних її слів. Коли я сказала, що містер Дарсі став кращим по мірі продовження нашого знайомства, то я не мала на увазі, що стали кращими його манери або розум. Я мала на увазі, що пізнаючи його краще, я краще стала розуміти його життєву позицію. Цього разу хвилювання Вікхема виявилося стривоженим поглядом і рум'янцем, що спалахнув на його обличчі. Кілька хвилин він мовчав – а потім, отямившись від спантеличення, знову звернувся до Елізапет голосом украй сумирним і лагідним. Вам надто добре відомі мої почуття до містера Дарсі, тож мені не треба переконувати вас, як щиро я радію, що він виявив достатньо мудрості і навчився хоча б напускати на себе видимість доброї поведінки. Ось тут його гордовитість і стала в пригоді, якщо не йому особисто, то багатьом іншим людям, бо тепер вона зможе утримати його від тієї гнебної поведінки, жертвою якої я став. Боюся тільки, що це всього лише обережність, яку він змушений був під час візиту до своєї тітоньки, наче я добре ставлюю добру думку, він просто молиться. Його страх перед нею завжди давався в знаки ще в ті часи, коли ми були разом. Не слід забувати також про його бажання сприяти своєму шлюбу візьми з депург, до якої я певен, він небайдужий. При цих словах Елізабет не могла стримати посмішку, але відповіла тільки легким кивком голови. Вона побачила, що Вікам знову хоче втягти її в розмову про свої нещастя, але не мала настрою давати йому таку приємну можливість. Решту вечора Вікам одавав свою звичайну веселість, але вже не намагався залицятися до Елізабет. Нарешті вони розсталися зі взаємною чемністю і, мабуть, таким же взаємним бажанням більше ніколи не зустрічатися. Коли товариство розійшлося, Лідія пішла разом із місіс Форстер до Меритона, звідки вони мали вирушити наступного ранку. Її розставання з родиною було скоріше сумбурним та гамірливим, ніж зворушливим. Кіті була єдиною, хто проливав сльози, але плакала в нас з досади і заздрощів. Місіс Беннет не шкодувала побажань усіляких гарастів для своєї дочки і авторитетно напучувала її, щоб та не прогавила жодної можливості до несхочу повеселитися. Можна було не сумніватися, що до цієї поради Лідія прислухається неодмінно. Прощаючись, вона була на сьомому небі від щастя, і тому навіть не почула побажань щасливої дороги, що їх промимрили без особливого ентузіазму її сестри. Гордість і упередження Джейн Остін Розділ 42 Якби погляди Елізабет формувалися тільки під впливом життя у власній родині, то виникла в її уяві картина подружнього щастя та домашнього затишку, вийшла б не надто привабливою. Батько її, зачарований молодістю та красою, а ще тією видимістю привітної вдачі, котру зазвичай створюють молодість і краса, одружився з жінкою, чий й недалекий розум і нетерпимі погляди дуже швидко поклали край усякій любові до неї з його боку. Кохання, повага і довіра зникли без вороття. Розбилися всі його надії на тихе сімейне щастя. Але містер Беннет не був тією людиною, яка шукала порятунку від викликаних власною недалекоглядністю негараздів у тих утіхах, у яких зазвичай шукають його ті нещасні, що постраждали від свого глупства чи пожадливості. Він любив свій маєток та його околиці. Він любив книги. Саме ці смаки визначали основні його розваги. На свою дружину він звертав мало уваги, хіба що лише в тих випадках, коли її невігластво та глупство давало йому привід весело з нею покипкувати. Чоловіки зазвичай бажають зовсім не такого сімейного щастя. Але там, де бракує можливостей для приємного проведення часу, справжній філософ задовольниться і тими, що є в його розпорядженні. Однак Елізабет ніколи не закривала очі на хибність батькової поведінки саме як батька, їй завжди було болісно це усвідомлювати. Але, поважаючи його здібності та відчуваючи вдячність за ту ніжність, з якою він до неї ставився, вона намагалася забути те, чого не могла не помічати, і не думати про те безперервне порушення подружнього обов'язку і правил пристойності, котре полягало в виставлянні своєї дружини на посміховисько перед власними дітьми і тому підлягало всілякому осуду. Але зараз вона як ніколи сильно відчувала небезпеку що неминуче чегала на дітей від такого недоладного шлюбу, як ніколи повно усвідомлювала негарасти, породжувані таким невмілим спрямуванням талантів, талантів, котрі при належному їх застосуванні могли б принаймні додати статечності його дочкам, навіть за умови їх нездатності зробити його дружину розумнішою та освіченішою. Окрім відбуття Вікхема, Елізабет не мала інших підстав бути задоволеною з того, що полк поїхав. Їхні виїзди в гості стали не такими цікавими, як раніше. А вдома на неї чекали мати та сестра, чиї безперервні скарги на нудотність усього, що її оточувало, створювали справжню нудьгу в їхньому сімейному колі. І хоча можна було сподіватися, що з часом Кіті повернеться до здорового глузду, бо порушники її спокою вже поїхали, інша її сестра, не керований характер якої давав підстави для серйозніших побоювань, могла, скоріш за все, тільки сильніше утвердитись у своєму глупстві та самовпевненості через наявність одразу двох небезпек – курорту і військового табору. Тому в цілому Елізабет дійшла висновку, який вона часто робила і в минулому – що подія, на яку з нетерпінням очікувала, не приносила відбувшись такого задоволення, на яке вона розраховувала. Тому виникла потреба визначити якийсь інший період, разом із котрим почнеться справжнє щастя, знайти якийсь інший момент, із яким можна було пов'язати свої бажання та сподівання, знову поринувши у приємне очікування, втішати себе думкою, що цього разу все вийде ліпшим чином, і готуватися до ще одного розчарування. Тепер об'єктом її райдужних сподівань стала майбутня поїздка до озерного краю. Ця поїздка була найбільшою її втіхою за всі ті неприємні години, що стали неминучими через роздратованість матері та Кіті. А якби вона змогла ще залучити до своїх планів Джейн, то краще годі було б бажати. Але ж це добре, розмірковувала Елізабет, що мені чогось бракує. Якби все вийшло так, як я хотіла, то мені б точно стало нецікаво. Тепер же, маючи в собі невпинне джерело розчарування через відсутність поруч зі мною моєї сестри, я можу небезпідставно сподіватися, що справдяться всі мої очікування на отримання задоволення. План, кожна частина якого віщує на солоду, ніколи не матиме успіху. Від загального розчарування може врятувати лише невеличка доля невдоволення з якогось конкретного приводу. Коли Лідія від'їжджала, то обіцяла матері та Кіті, що писатиме часто і докладно, але листів їй доводилося чекати тривалий час, і були вони короткими. Листи, які вона писала матері, здебільшого містили розповіді про те, що вони тільки но повернулися з бібліотеки, до якої їх супроводжували такі то офіцери, і в якій вона бачила такі чудові орнаменти, що збожеволіти можна. Що вона придбала нову сукню або нову парасольку, про які вона хотіла розповісти докладніше, але, на жаль, мусить усе покинути і мчати, бо їй щойно покликала місіс Форстер разом податися до військового табору. З листів Лідії до Кіті можна було дізнатись іще менше, бо хоч і були вони довшими, але було в них забагато підкреслених слів, аби їх розголошувати». Через два-три тижні після її від'їзду до мешканців по поволі почали повертатися здоровий глуст, гарний настрій і бадьорість. Усе стало виглядати якось веселіше. Повернулися родини, котрі зиму провели в Лондоні. З'явилося рідні вбрання, почалися рідні поїздки в гості. Місіс Беннет знову набула своєї звичної бурхливої незворушності, а до середини червня Кіті говталася настільки, що змогла без слів з'явитися у Меритоні. Це була подія надзвичайно багатообіцяюча. Вона дала підстави Елізабет сподіватися, що може до нас. Наступного Різдва Кіті стане настільки розважливою, що буде згадувати про офіцерів найчастіше одного разу на день. Хіба що через якесь окрай жорстоке та злостиве рішення військового міністерства у Меритоні на той час не розквартирують іще один пол. Запланований початок їхньої поїздки на північ був уже не за горами. Лишилося чекати всього два тижні, як від місіс Гардінер надійшов лист, що відклав початок цієї подорожі та скоротив її тривалість. Справи давали можливість містеру Гардінору поїхати аж на два тижні пізніше, в липні. Через місяць він повернутися до Лондона. І оскільки таким чином у їхньому розпорядженні лишалося надто мало часу, щоб поїхати так далеко і побачити так багато, як вони планували, чи принаймні з тією наквапливістю та комфортом, на які вони розраховували, то їм доведеться полишити озерний край і натомість здійснити менш тривалу подорож. Згідно з новим планом, вони мали поїхати на північ на Дербішира. У цьому гравстві є достатньо цікавих місць, здатних утримати їхню увагу протягом трьох тижнів, а для місіс Гардінер воно має особливу привабливість. Місто, в якому вона провела колись кілька років свого життя і в якому вони мали тепер провести кілька днів, мабуть, було для неї не меншим об'єктом цікавості, ніж ославлені красоти Метлука, Четсфорда, Давдейла або Шпіка. Елізабет була розчарована надзвичайно. Вона налаштувалася побачити саме озерний край і вважала, що в будь-якому разі для цього все одно вистачило б часу. Але вона мусила вдовольнятися тим, що пропонувалось. Її життєрадість вдача незабаром примирилася з такою переміною і все знову стало на свої місця. Згадка про Дербішер породила численні асоціації. Елізабет не могла чути це слово, не подумавши про цьому про Пемберлі та його власника. А як же, сказала вона сама собі? Хіба ж я не зможу безперешкодно проникнути до його графства і викрасти декілька красивих камінчиків так, що він навіть не помітить мене? Чекати тепер доводилося одвічі довше. До прибуття їхнього дядечка з тітонькою мало минути аж чотири тижні. Але вони таки минули, і містер та місіс Гардіна разом із чотирма своїми дітьми з'явилися нарешті у Лонгберні. Діти двоє дівчаток шести та восьми років, і двоє молодших хлопчиків мали залишитися під невсепущою опікою їхньої кузини Джейн, яка була загальною улюбленицею і яка завдяки своїй спокійній розважливості та лагідній вдачі чудово годилася для того, щоб посіляко ходити за дітьми, навчати їх, гратися з ними і пестити їх. У Лонберні гардінери пробули тільки одну ніч і наступного ранку вирушили разом із Елізапет на пошуки новозни та розваг. Один приємний момент не викликав сумнівів: це їхня сумісність як супутників. Ця сумісність припускала наявність здоров'я та витривалості, необхідних для того, щоб долати труднощі, життєрадісності, радісності, щоб повніше відчувати насолоду, а також взаємної симпатії та розуму, здатних зробити насолодою саме спілкування між ними, якщо поїздка виявиться нецікавою. Ця книга не має на меті дати опис Дербі, Шира та всіх тих цікавих місць, через котрі пролягав їхній шлях, бо всі вони відомі достатньо добре. Наразі мова піде лише про невеличкий шматок. Точок Дербішира. Тож до містечка Лемптон, де колись мешкала місіс Гардінер, і де, як вона нещодавно дізналася, все ще жили декотрі з її знайомих, спрямували вони свої кроки після відвідин усіх основних чудес у графстві. А за п'ять миль від Лемптона був розташований Пемберлі, про що Алізаба дізналася від своєї тітоньки. Він лежав осторонь від їхнього маршруту, за одну дві милі, не більше. При обговоренні маршруту минулого вечора місіс Гардінер висловила бажання знову побачити цю місцевість. Містер Гардінер заявив про свою згоду, після чого вони звернулися до Елізабет, аби та схвалила їхній план. Серденько, чи не бажаєш побачити те місце, про яке ти стільки чула? запитала її тітка. До того ж, із Пемберлі пов'язаний багато хто з твоїх знайомих. Як тобі відомо, Вікхем провів там усю свою юність. Елізабет була прикро вражена. Вона відчувала, що в Пемберлі їй робити нічого, і тому їй не залишалося нічого іншого, як висловити своє небажання туди їхати. Вона мусить зізнатися, що їй обридло споглядати величні будинки. Вона й так бачила їх уже стільки, що її більше не цікавлять вишукані килими та атласні штори. Місіс Гардінер вишпав. Я за таке глупство. «Коли б це просто був красивий і багатомобльований будинок, то мені б самій було байдуже», – сказала вона. «Але там такі чудові прилеглі ділянки. Пемберлі має одні з найкращих насаджень у графстві. Елізабет не відповіла нічого, але розум її все одно не міг на це зголоситися. Можливість зустрічі з містером Дарсі під час оглядин одразу спала їй на думку. Це було б жахливо. Від самої думки про таку зустріч вона спалахнула рум'янцем і вже хотіла була поговорити про все відверто зі своєю тіткою, ніж так ризикувати. Але проти цього виникли певні заперечення, тож на кінець, Елізабет вирішила, що так вона вчинить лише тоді, коли особисто спитається про присутність хазяїна та отримає негативну відповідь. Тож перед тим, як лігти спати, вона запитала у служниці про пембрилі, чи цікаво там, як звуть його власника і чи не поїхав він бува на літній відпочинок. Із величезним полегшенням, отримавши на останнє запитання ствердну відповідь, Елізабет заспокоїлась. І тепер, коли всі побоювання зникли, відчувала справжній інтерес до будинку та бажання його оглянути. Тому, коли ця тема знову виникла наступного ранку і знову гардіни розпиталися про її думку, вона з готовністю, але з байдужим виглядом відповіла, що взагалі-то немає нічого проти такого плану. Тож незабаром вони мали відвідати Пемберлі. Гортість і уперечення. Джейн Остін Розділ 43. Коли на підїзді до маєтку Елісабет I побачила Пемберліський ліс, то відчула легке хвилювання, а коли вони нарешті повернули і проїхали через ворота, то хвилювання перетворилося на сильне збурення почуттів. Парк був дуже великий і містив значну кількість різноманітних ділянок. Вони в'їхали до нього в одній із його найнижчих точок і певний час прямували красивим гаєм, що охоплював значну територію. Від повноти душі Елізабет не могла розмовляти, але вона помічала кожну цікаву місцину, кожний мальовничий пейзаж і захоплювалася ними. Півмилі вони поволі їхали вгору, і раптом опинилися на вершечку досить високого пагорба, де гай закінчився, миттєво відкривши їхньому погляду Пемберлі Хаус, розташований з протилежного боку долини, в яку круто донизу зміїлася дорога. Це була велика, красива кам'яна будівля, що стояла ген на протилежному схилі та позаду була обрамована пасмом високих лісистих пагорбів, а попереду неї досить глибокий струмок розширювався в чималеньку річку, але без видимих слідів людського втручання. Його береги не були бу Славно правильними чи неоковирно прикрашеними. Елізабет була зачарована. Вперше вона бачила місце, де природа постаралася на славу, де її краса майже не постраждала від чогось недоладного смаку. Всі вони були розчулені та приголомшені побаченим. І в цю хвилину Елізабет усвідомила, що бути хазяйкою Пемберлі це не абищо. Вони спустилися з узвища, переїхали через місток і підкотили до Ганку. Тільки Елізабет почала роздивлятися будинок, як до неї знову повернулася побоювання зустріти його хазяїна. Може, служниця. Помилилася, зо подумала вона. Відвідувачі спиталися дозволу оглянути будинок, і їм дозволили війти. Поки вони чекали на економку, Елізабет не переставала дивуватися тому збігові обставин, завдяки якому вона потрапила в цей будинок. Прийшла економка, статечна, літня жінка, менш елегантна і більш чемна, ніж уявляла собі Елізабет. Вона провела їх до їдальні. Це була велика, пропорційно спланована і прекрасно обставлена кімната. Елізабет, кинувши на неї побіжний погляд, підійшла до вікна, щоб насолодитися краєвидом, який з нього відкривався. Пагорб із лісовою короною на вершечку, з якого вони нещодавно спустились, являв собою прекрасне видовище і на відстані виглядав іще більш стрімчастим. Чудовою була кожна ділянка ландшафту. І Елізабет, скільки сягав її погляд, у захваті споглядала цей краєвид: річку, дерева, розкидані по її берегах, звивисту долину. Коли вони переходили до інших кімнат, то ці об'єкти можна було розглядати під іншим кутом зору, але з кожного вікна відкривався чудовий краєвид. Кімнати були високі та красиві, а меблі в них сумірні з багатством їх власника. Але Елізабет із захопленням віддаючи належного смаку побачила – ці меблі не були ані недоладними, ані надмірно вишуканими, менш розкішними, але більш елегантними, ніж меблі у розінгсі». Подумати тільки, я могла бути хазяйкою всього цього, розмірковувала Елізабет. Я б уже встигла звикнути до цих кімнат. Замість того, щоб споглядати їх як чужинка, я вже могла б насолоджуватися ними як своєю власністю і запрошувати до них візитерів, моїх дядька та тітку. Але ж ні, отямилася вона, цього б ніколи не могло бути. З дядьком та тіткою мені довелося б розпрощатися, мені б не дозволили їх запрошувати. Це була вчасна думка, вона врятувала її від чогось дуже схожого на ремствування». Елізабет куртіло дізнатися в економки, чи справді хазяїн був у від'їздці, але вона ніяк не наважувалася цього зробити. Однак нарешті це питання поставив її дядечко. Елізабет із острогом відвернулася в бік, а місіс Рейнольдс відповіла, що хазяїн дійсно у від'їзді, додавши при цьому, але ми очікуємо, що він повернеться завтра з великою компанією друзів. Елізабет була надзвичайно рада тій обставині, що їхня поїздка ні за яких умов не могла бути відкладеною ні на день. Потім тітка погукала її подивитися на одну картину. Елізабет підійшла і побачила портрет містера Вікхема, причеплений над каміном посеред інших мініатюр. Тітка з посмішкою запитала, чи подобається їй цей портрет. Тут до них підійшла економка і пояснила, що це портрет молодого джентльмена, сина управителя маєтку, її покійного господаря, котрий виховав його і дав йому світу за свій рахунок. «Сераз він у армії, додала вона, – «але боюсь, що з нього не буде толку. Він такий непутній». Місіс Гардінер поглянула на свою племінницю і посміхнулася, але Елізабет не наважилася посміхнутися у відповідь. А то портрет мого господаря, мовила місіс Рейндольдс, показуючи на іншу мініатюру. Схожість надзвичайна. Його намалювали тоді ж, коли портрет містера Вікхема, десь близько восьми років тому. Я багато чула про гарну зовнішність вашого господаря, сказала місіс Гардінер, розглядаючи портрет. Тут зовнішність дійсно гарна. Але ж Лізі, скажи нам, є схожість чи немає? Місіс Рейндольдс, зачувши, що Елізабет знайома з її господарем, поглянула на неї з непідробною повагою. Ця дівчина знає містера Дарсі? Елізабет зашарилась і відповіла «Трохи знаю». «А ви вважаєте, що він дуже красивий джентльмен, пані?» «Так, вважаю, що дуже красивий. Як на мене, так немає чоловіка красивішого за нього. Але в галереї на горі ви побачите ще кращий, більший його портрет. Ця кімната була улюбленою кімнатою мого чоловіка. І оці мініатюри висять у тому самому місці, що й тоді. Вони йому дуже подобалися». Тут Елізабет нарешті зрозуміла, чому серед них був портрет містера Вікхема. Потім місіс Рейндольд спрямувала їхню увагу на портрет міс Дарсі, намальований тоді, коли їй було лише вісім років. «А зараз міс Дарсі така ж вродлива, як і її брат?» – запитав містер Гардінер. «Ну, звичайно ж, найвродливіша дівчина з коли-небудь бачених мною, а яка освічена і вихована, грає і співає цілісінький день. У кімнаті поруч стоїть новий інструмент, котрий щойно для неї привезли – подарунок мого господаря. Завтра вона приїздить разом із ним». Містер Гардінер, маючи мене невимушені та приємні, заохочував говірливість економки своїми запитаннями та зауваженнями. А місіс Рейнджольдс, чи то від почуття власної значущості, чи то від любові до мешканців маєтку, з явним задоволенням розповідала про господаря та його сестру. Як часто ваш хазяїн буває в Пемберлі протягом року? Не так часто, як мені хотілося б, пане. Але смію сказати, що він проводить тут приблизно половину свого часу, а містерсі влітку завжди від'їздить на південь. За винятком тих випадків, подумала Елізабет, коли вона їздить до Ремсхейта. «Якщо ваш господар ожениться, то, може, тоді ви матимете змогу бачити його частіше?» «Так, пане, але я вже й не знаю, коли це станеться, і чи станеться взагалі. Не знаю, чи зможе він знайти собі гідну пару». Містер і місіс Гардінер посміхнулись, а Елізабет не втрималась і мовила. «Якщо ви такої думки про нього, то, мабуть, він є дійсно людиною надзвичайно достойною». Я не говорю нічого, крім правди і крім того, що скажуть усі ті, хто добрий його відповіла місіс Рейндольдс. Елізабет подумала, що це вже занадто, і зі зростаючим здивуванням почула, як економка додала. Жодного разу в житті я не чула від нього лихого слова, а я ж знаю його ще відтоді, коли він був чотирирічним хлопчиком. Це була найдивовижніша з усіх похвали, яка повністю суперечила її уявленням про містера Дарсі. Досі Елізабет твердо трималася цієї думки, що він не був людиною доброзичливою. Ця фраза збудила в ній щонайживіший інтерес. Їй дуже захотілося почути ще, тож вона була надзвичайно вдячна своєму дядечку, коли він мовив: "Дуже мало є людей, про яких можна почути добру думку. Вам поталонило мати такого господаря". «Так, пане, я знаю, що мені дуже поталанило. Весь світ можна обійти, а кращого не знайдеш. Але ж я завжди зазначаю, що ті, хто в дитинстві є доброзичливими, залишаються доброзичливими і в дорослому віці. Він же завжди був найлагіднішим і найвеликодушнішим хлопчиком у цілому світі». Елізабет витріщилася на неї, ледь приховуючи своє здивування. «Невже це містер Дарсі?» – подумала вона. «Його батько був прекрасною людиною», – сказала місіс Гардінер. «Так, пані, саме таким він і був, а його син буде таким же, як і батько, так само люб'язним до людей бідних». Елізабет слухала ледь й віри і сумнівалась. Їй дуже кортіло почути більше». Зі всього, про що розповідала місіс Рейндольц, їй цікавила лише ця тема. Марна економка говорила про зміст картин, розміри кімнат і вартість меблів. Містер Гардінер, вельми здивований цією фамільною упередженістю, якою він пояснив надмірно на його погляд похвалу місіс Рейндольц на адресу свого хазяїна, незабаром повернувся до цієї теми, і економка знову стала енергійно перелічувати чесноти містера Дарсі, коли вони разом піднімалися широкими сходами. «Він – найкращий землевласник і найкращий хазяїн, – сказала вона. Другого такого я не знаю. Не те, що теперішні несамовиті та безголові молодики, котрі тільки про себе й думають. Серед його орендарів та слух знайдеться чимало таких, які відізвуться про нього добрим словом. Хтось може закинути, що він гордовитий, але, запевняю вас, нічого подібного я ніколи не бачила. Наскільки я розумію, йому приписують гордовитість лише тому, що він не торохтить безупинно, як інші молодики». У якому ж привабливому світлі це його виставляє, подумала Елізабет. Така надзвичайно доброзичлива характеристика, прошепотіла її тітонька, коли вони піднімалися сходами, якось не в'яжеться з його ставленням до нашого бідолашного приятеля. Можливо, нас обдурили? Навряд. Гадаю, що ці відомості заслуговують на довіру. На горішньому поверсі вони спочатку потрапили до просторого передпокою. А потім місіс Рейндольц провела їх до Чепурненької вітальні, дещодавно обставленої з більшою легатністю та вишуканістю, ніж кімнати внизу. І повідомила, що все це було зроблене лише на догоду міс Дарсі, котрій сподобалася ця кімната, коли вона була в Пембрилі останнього разу. «Він дійсно добрий брат», – сказала Елісапет, підходячи до одного з вікон. Місіс Рейндольц уже перечувала, як зрадіє міс Дарсі, коли війде до кімнати. Отаким він завжди і є, додала вона. Все, що може дати приємність його сестрі, буде зроблено обов'язково невідкладно. Він нічого для неї не пошкодує. Їм лишалося подивитися лише картину галерею і дві-три великі спальні. Впершу було багато гарних картин, але Елізабет погано зналася на живописі. І тому від картин, схожих на ті, які вже бачила внизу, вона охоча перейшла до споглядання деяких голівцевих малюнків міздарці, сюжети яких були для неї цікавішими та зрозумілішими. В галереї було багато портретів членів родини, але вони містили мало такого, на чому міг би затриматися погляд сторонньої людини. Серед них Елізабет намагалася знайти те єдине обличчя, риса якого були її знайомими. Нарешті погляд її зупинився. Портрет мав вражаючу схожість із містером Дарсі, на обличчі якого була та сама широка посмішка, з котрою, як вона пам'ятала, він часто на неї позирав. Серйозно замислившись, вона постояла кілька хвилин перед портретом, а при виході з галереї знову затрималась біля нього. Місіс Рейндольц довела до їхнього відома, що цей портрет був намальований за життя батька містера Дарсі. Мабуть, саме в цей момент у серці Елізабет з'явилося до оригіналу цього портрета почуття тепліше, ніж будь-коли за весь час їхнього знайомства. Похвала на його адресу з вуст місіс Рендольц не була чимось дріб'язковим. Хіба є щось за добре слово розумного слуги, І чуйний брат, і землевласник, і господар. Скільки людей залежало у своєму щасті від його опіки? Скільки радості чи болю владен він був їм завдати? Скільки добра чи зла? Все, що розповідала про містера Дарсі, економка, зображала його у вигідному світлі. Тому, стоячи перед полотном, на якому він був зображений, і з якого він дивився на неї немиготливим поглядом, Елізабет, уже з глибшою ніж будь-коли вдячністю, згадала про його кохання до неї, згадала його палке освідчення і вибачила йому той недоречний спосіб, у який він це освідчення зробив. Оглянувши всю ту частину будинку, що була відкритою для гостей, вони зійшли вниз і після прощання з економкою були передовірені садівнику, котрий чекав на них біля входу в залу. Коли вони прямували через галявну до річки, Елізабет обернулася. Щоб знову подивитися на будинок. Її дядько та тітка теж зупинились, і, доки перша губилася в здогадках щодо віку будівлі, з дороги, що вела до конюшень, вигулькнув саме її хазяїн. Їх розділяло 20 ярдів, і поява місцера Дарсі була настільки несподіваною, що Елізабет не встигла уникнути його погляду. В ту ж мить їхні очі зустрілись, а їхні щоки густо почервоніли. Він стригнувся і на якусь мить закляк від здивування, але швидко оговтавшись, став наближатися до компанії та заговорив до Елізабет, може, з Байдужістю сета з постуганною чемністю. Вона інстинктивно відвернулась, але зупинилась при його наближенні та вислухала чемні привітання зі збентеженням, котре не могла перебороти. Якщо першої появи містера Дарсі, чи його схожості зі щойно баченими портретами для супутників Еліси було недостатньо, аби пересвідчитися, що це саме він і був, то це підтвердилося здивуванням, котре з'явилося на обличчі садівника, коли той побачив свого хазяїна. Гардінери стояли трохи віддалі, коли містер Дарсі розмовляв з їхньою племінницею, котрі від здивування та зніяковіння несила була підвести на нього очі. Тому вони не чули її відповіді на чемні розпитування про здоров'я її родини. Елізабет була вражена переміною його манер, котра сталася відтоді, як вони бачилися востаннє. її ніяковість зростала з кожним його словом, їй не давала спокою думка про недоречність своєї появи тут, тож ще декілька хвилин, які вони провели разом, були найбентежнішими хвилинами її життя. Містер Дарсі, здавалося, був схвильований не менше за неї. Його голосу явно прокувала звичної статечності. І він продовжував розпитувати Елізабет про час її від'їзду з Лонперна так часто і так похапливо, що видно було, він просто намагається відволіктися від інших думок та зовсім інших запитань. Нарешті містер Дарсі замовк, явно не знаючи, про що говорити далі. Промовчавши отак якусь мить, він опонував себе, швидко попрощався і пішов. Після цього її супутники приєдналися до неї і висловили своє захоплення його чудовою статурою. Але Елізабет уже нічого не чула і мовчки йшла за ними, поглинута власними почуттями. і переповнювали її. Як нерозумно та необачно вчинила вона, приїхавши сюди, яким дивним видався напевне, місто Родерсі її приїзд. Йому могло здатися, що вона зробила це навмисне. О, навіщо вона приїхала сюди? Чому він повернувся на день раніше? Піди вони лише на 10 хвилин раніше, то він уже не зміг би їх побачити, бо видно було, що він тільки-но приїхав, тільки-но встав з коня чи вибрався з карети. Недоречність цієї зустрічі знову і знову змушувала її густо червоніти. А його поведінка, що так вражаюче змінилася, що б це могло означати? Дивно, що він взагалі заговорив до неї, з такою чемністю та ще й про її родину питався. Ніколи в житті не бачила вона, що по його манерах було так мало поважності. Ще ніколи не промовляв він до неї з такою ніжністю, як під час цієї несподіваної зустрічі. Який разючий контраст становило все це до його манер під час їхньої останньої зустрічі в Розінгсі, коли він вручав їй свого листа. Елізабет не знала, що й думати, і як усе це пояснити. Вони вийшли на прекрасну алею, що тягнулася уздовж річки. Кожен крок відкривав перед ними то мальовничу кручу, то чудову панораму лісу, до якого вони наближались. Але минув деякий час, перш ніж Елізабет відновила здатність усе це усвідомлювати. Вона механічно відповідала на звертання дядечка та тітоньки, і навіть намагалася поглядати туди, куди вони вказували, та не помічала майже нічого. Всі її думки зосередилися на тій частині Пемберлі Хаус, якою б вона не була, в котрій міг перебувати містер Дарсі. Їй страшенно хотілося знати, що зараз відбувається в його душі, що він про неї думає, і чи кохає він її так само, як і раніше, попри все, що сталося. Можливо, він виявив чемність тому, що почувався невимушено, проте чулося у його голосі щось таке, що зовсім не було схожим на невимушеність. Їй важко було сказати, болісно чи приємно було йому бачити її, та вона знала напевне, що байдужості він не відчував. Однак невдовзі зауваження супутників Елізабет щодо її неуважності повернули її до тями, і вона, зрештою, усвідомила необхідність виглядати більш схожою на саму себе. Вони війшли до лісу і, на деякий час розпрощавшись з річкою, піднялися на якесь узвища, де проміжки між деревами давали змогу бачити численні мальовничі пейзажі долини. Продекуди струмка, а також протилежних пагорбів, багато з яких були вкриті лісом. Містер Гардінер висловив бажання обійти навколо всього парку. Але тут таки висловив побоювання, що пішки зробити це навряд чи вдасться. З тріумфуючою посмішкою садівник сповістив їх, що периметр парку становить 10 миль. На цьому питання було закрите, і вони рушили далі звичним маршрутом, котрий з часом знову вивів їх через лісистий крутосхил до берега річки в одній із найвущих її ділянок. Компанія перетнула її ї Ним отон, оточуючому пейзажу. Ця містина мала вигляд не такий захоплюючий, як ті, де вони вже встигли побувати. Тут долина стикалася, перетворюючись на яр, в якому вистачало місця лише для річки та воської алеї серед чагарників. Елісапет закрутіла дослідити потаємні закуточки цієї алеї. Проте, коли вони перейшли через місток і прикинули відстань до будинку, то місіс Гардінер, з якою ходок був ненато добрий, далі йти не змогла і думала лише про те, щоб якомога скоріше повернутися до карети. Тож її племінниці довелося скоритись, і вони вирушили до будинку найкоротшим шляхом з протилежного боку річки. Але просувалися повільно, бо містер-гардінер дуже полюбляв риболовлю, хоча лише з рідками мав можливість задовольнити цю свою пристрасть. І так захопився спостереженням за Фореллю, котра час від часу сновигала у воді, і розмовами із садівником про цю рибу, що майже стояв на місці. Ось так вони повільно й рухались, аж доки знову не були вкрай здивовані. А Елізабет не менше ніж першого разу, появою неподалік від них містера Дарсі, що йшов їм назустріч, і з цього боку річки алея була менш затіненою, ніж із протилежного, і саме тому вони й змогли побачити його ще до того, як він устиг до них підійти. На якусь мить Елізабет здалося, що він піде якоюсь іншою стежкою. Ця думка не покидала її, доки поворот Алеї приховував його від їхніх поглядів. Але не встигли вони проминути цей поворот, як містер Дарсі виріс просто перед ними. Вона відразу ж помітила, що він не втратив своєї недавньої чемності. Тож, у відповідь на його вічливість, Елізабет почала висловлювати свій захват красотами місцевості, але не встигли слова «прекрасні» і захоплюючі злетіти з її вуст, як несподівано на думку їй спали неприємні спогади. Вона злякалася, що її похолону адресу Пемберлі неправильно зрозуміти, і, почервонівши, замовкла. Місіс Гардінер стояла трохи позаду, тому, коли Елізабет зробила паузу, він спитався, чи не зробить вона честь відрекомендувати його своїм друзям. До такого виявучемності Елізабет була явно не готова. Вона ледве втрималася, щоб не посміхнутися з того, що тепер він прагнув бути представленим деяким із тих людей, проти яких не так давно повстала його гордість, і саме їй пропонував це зробити яким же буде його подив, думала Елізабет, коли дізнається, ким вони є насправді. А зараз він, мабуть, приймає їх за велике цабе. Однак представлення відбулось і невідкладно. А коли Елізабет сказала, що це її родичі, то швидко кинула на містера Дарці хитрий погляд, аби побачити, яке враження це на нього справить. Вона не виключала можливості, що він тут же кинеться на від таких недостойних супутників. Було видно, що це повідомлення викликало в нього чимале здивування, яке, однак, він витримав із честю і не тільки не втік, але й пішов разом з ними додому, розмовляючи з містером Гардінером. Елізабет не могла не відчувати задоволення, не могла не торжествувати, її тішало, що тепер містер. Дарсі знав, що вона має таких родичів, за яких не доводилося червоніти. Надзвичайно вважно прислухалася вона до всього, про що вони говорили, і приходила в захват від кожного виразу, кожного речення, мовленого її дядечком, бо вони свідчили про його розум, його смак і його гарні манери. Незабаром розмова торкнулася риболовлі, і Елізабет почула, як містер Дарсі надзвичайно чемно запросив дядечка до себе рибалити, скільки йому заманеться, доки він буде в їхніх краях, водночас запропонувавши йому риболовні снасті та вказавши на ті ділянки річки, де зазвичай риба клює найкраще. Місіс Гардінер, котра йшла рука в руку з Елізабет, подивилася на неї очима сповненими здивування. Елізабет не сказала нічого та була втішена цим надзвичайно і сприйняла комплімент як належне. Однак її здивуванню не було меж, і вона невпинно повторювала чому він так змінився, що послужило причиною. Навряд чи затрапило через мене, не могли його манери пом'якшитися мені на догоду. Мої докори в Гансфорді не могли призвести до такої значної переміни. Не може бути, щоб він і досі мене кохав. Ось так вони йшли деякий час: двоє жінок попереду, двоє чоловіків позаду. Потім усе товариство спустилося до води, щоб краще придивитися до якоїсь чотирнадцької водорості. А коли вони поверталися на стежку, то відбувалася невеличка зміна їхніх позицій. До цієї зміни призвела поведінка місіс Градінер, котра, втомившись від вранішньої прогулянки, визнала руку Елізабет недостатньо надійною опорою і тому висловила бажання триматися за руку свого чоловіка. Тож містер Дарсі зайняв місце біля її племінці, і далі вони пішли разом. Після нетривалої мовчанки першою заговорила дівчина. Елізабет, хотіла дати йому зрозуміти, що перед тим, як поїхати до маєтку, вона отримала запевнення в його відсутності і тому почала розмову із зауваження про цілковиту несподіваність його приїзду. Бо ваша економіка додала вона повідомила нам, що ви повернетеся тільки завтра. І, взагалі, перед тим як ми виїхали з Бейквела, ми пересвідчилися, що ваше повернення найближчим часом не очікується. Містер Дарсі підтвердив правдивість усього сказаного і додав, що відкладні справи, про які повідомив йому правитель, змусили його виїхати на декілька годин раніше товариства, з яким він подорожував. Вони приєднаються до мене рано вранці завтра, продовжив він, і серед них є декотрі, яких ви неодмінно впізнаєте. Це містер Бінглі та його сестри. У відповіді Різабет лише злегка вклонилася. Подумки, вона миттєво повернулася у той час, коли ім'я містера Бінглі згадувалася між ними востаннє. І наскільки вона могла судити з виразу обличчя містера Дарсі, його думки ненабагато відрізнялися від її думок. Серед компаній є ще одна людина, продовжив він після паузи, котрій дуже хотілося б із вами познайомитися. Ви дозволите мені відрекомендувати вам свою сестру під час вашого перебування в Лемптоні? Чому може, я бажаю надто багато? Великим було здивування Еліси, викликане таким проханням. Настільки великим, що вона й не щулася, як дала згоду. Вона відразу ж збагнула, що будь-яке бажання містера Дарсі познайомитися з нею було безперечно наслідком зусиль, докладених її братом. Які б не були його мотиви, все одно це було добре. Приємно було знати, що обурення її відмовою не змусило містера Дарсі думати про неї зле. Якийсь час вони йшли мовочки, кожен заглибившись у власні думки. Елізабет почувалася не зовсім комфортно, бо це було просто неможливо, але все ж таки була вона потішеною та задоволеною. Його бажання відрекомендувати їй свою сестру було компліментом найвищого гатунку. Елізабет із містером Дарсі швидко випередили своїх супутників. Діставшись з карети, вони побачили, що містер та місіс Гардінер відстали від них майже на чверть милі. Потім він запросив її до будинку, та Елізабет заявила, що не відчуває втоми, тож отак вони й стояли на галявині. В ці хвилини сказати можна було дуже багато, і тому мовчання було вкрай ніяковим. Їй хотілося розмовляти, та здавалося, що кожна тема була під забороною. Нарешті Елізабет згадала, що як-не-як, -як, а вона подорожує. І вони з неабиякою завзятістю вхопилися за тему Метлука і Давдейла. Однак і час і її тітонька рухалися повільно. Тому терплячись Елізабет та її теми для розмов майже вичерпалися під кінець їхньої з містером Дарсі розмови сам на сам. Коли підійшли містер та місіс Гардінера, то все товариство настійно запросили до будинку, аби щось перекосити і відпочити. Але запрошення було відхилене, і вони розсталися з чемністю надзвичайною з кожного боку. Містер Дарсі підсадив жінок до карети, а коли вона рушила, то Елізабет побачила, що він повільно пішов до будинку. Тепер для дядечка та тітоньки настав довгожданий час для висловлення своїх вражень і зауважень. Кожен з них заявив, що хасягин будинку набагато перевершив усі їхні сподівання. «Він прекрасно вихований, чемний та ненав'язливий», – сказав дядечко. «Певна статечність у ньому, звичайно ж, є», – додала тітонька, « але вона обмежується скоріше його виглядом і личить йому. Тепер разом з економкою я можу сказати, хоч декому він і видається гордовитим, особисто я цього в ньому не помітила». Я був надзвичайно вражений його ставленням до нас. Воно було більш ніж чемним, це була непідробна уважність, хоча для неї не було особливої необхідності. Бо хто для нього Еліза, він її майже не знає. «Мушу сказати, Лізі, – додала тітонька, що він не такий вродливий, як Віккем, чи, вірніше, зовсім на нього не схожий, хоча теж має бездоганні риси обличчя. Але чому ж ти колись казала нам, що він дуже неприємний?» Елізабет вибачалася як уміла, і сказала, що після їхньої зустрічі в Кенті її думка про нього поліпшилась, а сьогодні вранці він був сама вічливість. «А може вся його чемність то є просто примха?» – запитав у відповідь дядечко. «Представники нашої знаті часто бувають екстравагантними, тому я не поспішатиму приймати за щиру правду його слова про риболовлю, оскільки завтра він може передумати і прогнати мене зі своїх володінь». Елізабет зрозуміла, що вони повністю помиляються стосовно його вдачі, але промовчала. Після того, як ми його побачили, продовжувала місіс Гардінер, я не можу уявити собі, щоб містер Дарсі міг повестися з кимось так жорстоко, як це він вчинив щодо бідолашного Вікхема. Він не схожий на злу людину. Навпаки, коли він говорить, то його обличчя стає ще привабливішим. До того ж, воно виражає почуття власної гідності, котре не дозволяє думати погано про його душу. Але як послухати ту добру жінку, що показувала нам будинок, то можна подумати, добрішого і кращого замість Дарсі не знайти на всій землі. Декілька разів я ледь не розсміялася. Та, мабуть, він дійсно є великодушним господарем. А така риса в розумінні слуги вже означає наявність усіх можливих чеснот. У цей момент Елізабет відчула необхідність сказати щось на виправдання його ставлення до Вікхама. Тому вона якомога обережніше дала їм зрозуміти, що, за словами родичів містера Дарсі в Кенті, у нього були вагомі підстави поводитися саме таким чином, і що його характер є зовсім не таким поганим, а характер Вікхма зовсім не таким гарним, як це вважають у Гертфордширі. На підтвердження сказаного вона розповіла подробниці їхніх фінансових стосунків, не називаючи при цьому джерела таких відомостей, однак стверджуючи, що його достовірність не підлягає сумніву. Місіс Гардінер була здивована й збентежена. Але оскільки вони вже під'їжджали до місця її минулих розваг і веселощів, усі інші теми поступилися місцем приємним спогадам. Вона була надто зайнята, показуючи своєму чоловікові всі цікаві особливості округи і тому ні про що інше думати не могла. І хоч як вона втомилася після вранішньої прогулянки, але не встигли вони пообідати, а вона вже вирушила на пошуки своїх давніх знайомих. І вечір провела у приємному спілкуванні, що стало можливим після стількох років розлуки. За день трапилося стільки цікавих подій, що Елізабет уже просто була не в змозі приділити достатньої уваги хоч комусь із цих нових друзів. І вона не могла не згадувати і згадувати зі здивуванням про доброзичливість містера Дарсі та про його бажання познайомити її зі своєю сестрою. Гортість і упередження. Джейн Остін. Розділ 44. Елізабет була впевнена, що містер Дарсі та його сестра приїдуть до неї з візитом наступного дня після прибуття останньої до Пемберлі. Тому вона вирішила, що весь наступний ранок не буде відходити далеко від постоялого двору. Та її висновок був хибним, бо очікувані візитери з'явилися до Лемптона того ж ранку, що їхня компанія. Елісабет, її родичі та нові друзі трохи погуляли довкола. І тільки не встигли повернутися до приміщення, щоб перевдягтися і пообідати, як звук прибуваючого екіпажу привабив їх до вікна. Вони побачили, що вулицею рухалась двоколка, в якій сиділа якийсь пан та панянка. По їхньому вбранню Елісабет відразу ж догадалася, хто вони такі, і, поділившись подивом зі своїми родичами, розповіла їм про ту честь, якою вона наразі мала удостоїтись. Її дядечко та тітонька були вкрай здивовані. Ніяковість, яка відчувалася у голосі Елісабет, сама ця обставина у поєднанні з подіями минулого дня розкрила їм очі на суть того, що відбувалося. Раніше на це не було ніяких натяків, але зараз вони збагнули, що увагу з боку такої поважної особи, як містер Дарсі, можна було пояснити не чим іншим, як його небайдужістю до їхньої племінниці. Доки ця нововиникла думка заволодівала їхньою свідомістю, сум'яття в душі Елізабет зростало кожної миті. Її саму дуже дивувало це зборення почуттів, яке вона не могла подолати. Серед причин цього неспокою був і страх того, що небайдужий до неї містер Дарсі надто добре схарактеризує її своїй сестрі тому вона більше ніж звичайно не покоїлася тим, аби догодити гостям, і водночас боялася, що їй не вдасться цього зробити. Не бажаючи, щоб її помітили, Елісапед відійшла від вікна і почала походжати кімнатою, намагаючись взяти себе в руки. Але помітивши здивовано-допитливі погляди дядечка та тітоньки, розхвилювалася ще більше. З'явилася місць Дарсі та її брат, і представлення, якого вона так панічно боялася, нарешті відбулося. Але Ерізабет не помітила, що нова її знайома була не менш наляканою, ніж вона сама. їй вже встигли розповісти в Лемптоні, що міздарсі Дарсі була особою надзвичайно гордовитою, але протягом перших хвилин вона встигла лише помітити, що міздарсі Дарсі була надзвичайно сором'язливою і тільки. Навіть півслова витягнути з неї було надзвичайно важко. Міс Дарсі була вищою та масивнішою за Елізабет, незважаючи на те, що їй було лише трохи більше 16 років. Її статура вже сформувалась, і виглядала вона як цілком доросла і граційна жінка. Сестра була не такою вродливою, як її брат, але обличчя її світилося розумом і приязністю, а манери були навдивовижу невибагливими та люб'язними. Елісабет очікувала зустріти в її особі також проникливого та різкого на език співрозмовника, як і містер Дарсі, і тому з полегшенням зітхнула, побачивши таку відмінність характерів. Не встигли вони довго пробути разом, як Дарсі повідомив Елізабет, що Бінглі теж збирається засвідчити їй свою пошану. І не встигла Елізабет висловити задоволення з цього приводу та приготуватися до приходу такого візитера, як сходами пролунали швидкі кроки Бінглі, і через якусь мить він увійшов до кімнати. Гнів, що його відчувала до нього Елізабет, давно минув. Але коли б навіть якась частка такого гніву лишилася, вона б не змогла встояти перед тією непідробною радістю, з якою він привітав її. Люб'ясно, хоч і в загальних рисах, спитався він про її родину. Говорив і поводився з тією ж невимушеністю, котра завжди була йому притаманна. Для містера та місіс Гардінер містер Біглі був персонажем не менш цікавим, ніж для Елізабет. Вони давно хотіли з ним побачитись. І взагалі вся прибула компанія викликала в них неабиякий інтерес. Щойно виникли в них здогадки стосовно містера Дарсі та їхньої племінниці скерували їхню жваву, хоч і стримано допитливість на кожного з них. Невдовзі ця допитливість призвела до цілковитої переконаності, що принаймні одному з цих молодих людей відомо, що таке кохання. Щодо їхньої родички, то певні сумніві гардінери ще мали. Стосовно ж означеного джентельмена, було цілком очевидно, що почуття захоплення просто переповнює його. Елізабет зі свого боку мала багато з чим впоратись. Їй потрібно було достеменно розібратися в почуттях кожного з візитерів, заспокоїти почуття власні та бути приємною для всіх. Стосовно останнього завдання, попри всі її великі побоювання, успіх був майже гарантованим, бо ті, кому вона намагалася догодити і сподобатися, були налаштовані до неї доброзичливо. До намагань Елізабет догодити Бінглі ставився прихильно, Джорджіана ще прихильніше, а містер Дарсі надзвичайно прихильно. Коли Елізабет побачила Бінглі, то відразу полинула думкою до своєї сестри, що було цілком природним. І як же гаряча прагнула вона дізнатися, чи не скерував він бува своїх думок у тому ж самому напрямку. Інколи й здавалося, що він стане таким говірливим, як раніше. А декілька разів вона тішила себе думкою, що Бінглі, дивлячись на неї, намагався вловити схожість з нею та Джейн. Так, це могло їй лише здаватись, але вона не могла обманутися стосовно його ставлення до Міс Дарсі, котру дехто намагався утвердити як суперницю Джейн. Щодного боку не помітила Елізабет поглядів, котрі промовляли про якісь особливі почуття. Між Бінглі та Міс Дарсі не відбувалося нічого такого, що могло підтвердити сподівання його сестри, тому із з цього погляду Елізабет швидко вдовольнила свою цікавість і по тому заспокоїлася. Перед тим же, як гості поїхали, мали місце декілька начебто незначних обставин, котрі в її набайдужій інтерпретації означали не що інше, як його спогад про Чейн, не позбавлений відтінку ніжності. Його бажання сказати більше, щоб сказане могло провести до розмови про неї, але він не наважився цього зробити. Вибравши момент, коли інші були зайняті розмовою, Пінглі зазначив їй, до того ж тоном, у якому звучав непідробний жаль, що минуло багато часу відтоді, як я мав приємність бачити її востаннє. І, не дочекавшись, її відповіді додав. «Пройшло вже більше восьми місяців. Ми не бачилися з 26 листопада, коли всі разом танцювали на балу в Недерфілді». Елізабет порадувала така точність його спогадів. Він же трохи згодом запитав у неї, на якусь хвилину позбувшись уваги оточуючих, чи всі її сестри перебувають зараз у Лонгберні. І в попередньому зауваженні, і в самому запитанні наче не було нічого особливого. Та сказані вони були з таким виглядом і таким виразом, котрі надали їм особливого звучання. Їй часто випадало подивитися на самого містера Дарсі, але в ті короткі моменти, коли їй це вдавалося, вона бачила на його обличчі вираз величезного задоволення. А в усьому сказаному ним не було й натяку на колишню зарозумілість та зневажливе ставлення до своїх компаньйонів. Це переконало її, що поліпшення манер, свідком якого вона вчора стала, попри свою можливу тимчасовість, тривало ось уже другий день. Коли Елізабет побачила, що містер Дарсі прагне знайомства з тими самими людьми, спілкування з якими він ще декілька місяців тому вважав для себе образою, прагне сподобатись їм, коли побачила його чемність і доброзичливість не лише до себе, а й до тих самих її родичів, яких він раніше так відверто зневажав і пригадала їхню останню розмову на високих тонах у Гансворському парку, то та різниця та переміна, що відбулася, вразила її настільки, що їй ледь удалося приховати своє здивування від інших. Ніколи, навіть у компанії найближчих друзів Недерфілді чи в оточенні поважних персон у Розінгсі, не бачила Елізабет у ньому стільки доброзичливості та бажання сподобатися. Не бачила його настільки вільним від будючності або непохитної стриманості, як тепер, коли від успіху його намагань сподобатися не залежало нічого. Коли саме знайомство з тими, кому адресувалася його люб'язність, здатне було спричинити лише сміяння та засудження з боку жінок, як із його товариства, так і тих, що мешкали в Розінгсі. Візитери пробули в них приблизно півгодини. А коли вони підвелися, щоб попрощатися, то містер Дарсі попрохав свою сестру приєднатися до нього, щоб разом висловити бажання бачити містера та місіс Гардінер і міс Беннет у них на обіді ще до того, як вони поїдуть із їхніх країв. Міс Дарсі з готовністю послухалася свого брата, хоч її ніякові змушувала думати, що вона не звикла робити запрошення. Місіс Гардінер поглянула на свою племінницю, бажаючи знати, як та ставиться до цього запрошення, бо воно стосувалося здебільшого саме її. Та Елізапет у цей момент відвернулася. Вирішивши, однак, що це навмисне уникнення відповіді є скоріше ознакою короткочасної розгубленості, ніж якогось неприйняття запрошення, і побачивши, що її чоловік, котрий любив товариство, теж був абсолютно не проти це запрошення прийняти, місіс Гардінер наважилася дати згоду і за Елізабет. Тож зустріч було призначено на післязавтра. Пінглі висловив велике задоволення з того, що його зустріч із Елізабет неодмінно відбудеться, бо він іще мав багато що сказати їй, і багато про що спитатися стосовно своїх друзів у гертворчирі. Елізабет, перейнакшивши все це як прагнення щось почути про її сестру, теж була задоволена. З цієї причини, а також із з деяких інших причин, вона після від'їзду гостей навіть згадувала ці півгодини з певною приємністю для себе. Хоча, коли це відчуття поволі минулося, особливих підстав для радості залишилося мало. Прагнучи якомога швидше залишитися на самоті і побоюючись розпитувань та натяків з боку своїх дядечка та дітеньки, Елізабет пробула з ними достатньо довго лише для того, щоб почути про те добре враження, котре на них справив містер Пінгві, а потім швиденько пішла перевдягатися. Але їй не треба було боятися допитливості містера та місіс Гардінер. Вони зовсім не хотіли змушувати її до розмови. Їм і так було ясно, що Елізабет була знайома з містером Дарсі набагато краще, ніж їм до того здавалось. Їм і так було ясно, що він дуже її кохає. Вони побачили багато цікавого, та не побачили нічого, що спонукало б до розпитувань. Тепер про містера Дарсі вони просто не могли думати інакше, як добре. Бо впродовж їхнього знайомства він поводився бездоганно. Їм не могла не сподобатись його вічливість. І якби подружжя Гардіни формувала своє враження про його вдачу з власних почуттів та розповіді його економки, то Гертфорчирське товариство не впізнало б колишнього містера Дарсі. Однак тепер вони мали більше підстав довіряти економці, тож швидко збагнувши, що не можна поховцем відкидати авторитетну думку служниці, котра знала його ще з 4 віку. У їхніх лемтонських знайомих здорового глусту стається не поменшало, тож їхню думку ігнорувати також не можна було. А ці знайомі тільки й могли закинути місто Родарсі, що його гордовитість. Таким, мабуть, він і був, а якщо ні, то цю рису йому, скоріше за все, приписали мешканці невеликого базарного містечка, до якого його родина не мала звички навідуватися. Однак усі визнавали, що чоловік він був щедрий і багато допомагав бідним людям. Стосовно Вікхема, подорожні швидко довідалися, що його тут не надто поважали, бо, хоча про основну причину розриву з сином його покровителя уявлення широкого загалу було хибним, усе ж Основним фактом було те, що покинувши Дербішир, він залишив по собі багато боргів, котрі містер Дарсіо після сплатив за нього. Що ж до Елізабет, то цього вечора вона думала про Пемберлі більше, ніж увечері минулого дня. І хоча вечір цей видався довгим, його все одно не вистачило, щоб визначитися стосовно своїх почуттів до того, хто в тому маєтку мешкав. Цілих дві години пролежала вода на багачості почуття окреслити. Ненависті вона до нього не відчувала. Тут ніяких сумнівів не могло бути. Ненавища вже давно, і відтоді її було соромно за свою антипатію до нього, якщо це можна було назвати антипатією. Повага, викликана переконаністю в наявності містера Дарсі гідних поваги рис, спочатку визнавалася неохоче, та потім перестала суперечити її почуттям. Навпаки, тепер ця повага зростала і перетворилася на якесь більш дружнє почуття завдяки його поведінці протягом останніх двох днів, через яку його вдача постала у ще сприятливішому світлі. Але крім усього цього, крім поваги та високої оцінки його людських якостей, було в душі Різабет іще одне добре почуття, на котре вона не могла не зважати. Це була вдячність. Вдячність не лише за те, що колись він освічився у коханні, а й за те, що він продовжував кохати її настільки сильно, що готовий був вибачити їй те примхливе розтратування та дошкільність, з якими вона йому відмовила. І всі ті несправедливі звинувачення, котрі цю відмову супроводжували. Він, котрий, як вона гадала, мусив уникати її як найзапеклішого ворога, при випадковій зустрічі виявив велике бажання підтримувати їхнє знайомство. А тепер без будь-якої неделікатності у виявленні своїх почуттів і без будь-яких недоречностей і поведінці там, де справа стосувалася лише їх двох, осілянко намагався сподобатися їй друзям та ще й забажав познайомити її зі своєю сестрою. Подібна переміна в людині з таким сильним почуттям гордості викликала не тільки велике здивування, а вдячність, бо це можна було пояснити лише коханням, великим коханням. Саме по собі це почуття заслуговувало на всіляке заохочення, бо воно справляло на Елізабет приємне враження, хоча більш точно природу стан його визначити було непросто. Вона поважала його, вона високо цінувала його якості, вона була йому вдячна. Вона була зацікавлена в його щасті. Їй лише треба було з'ясувати, наскільки вона хоче, щоб його щастя залежало від неї самої, і наскільки це сприятиме щастю їх у Бог, якщо вона скористається своєю владою, а щось підказувало, що таку владу вона все ще має, і дозволить йому поновити свої пропозиції. Увечері між тітонькою та племінницею було вирішено, що таку вражаючу чемністю з боку міздарсі, яка приїхала до них того ж дня, коли сама вона прибула до Пемберлі, а вона встигла дістатись туди лише до другого сніданку, треба віддячити, якщо вдається належним виявом ченості з їхнього боку, а значить, зробити до пемберлі відповідний візит вічливості наступного ранку, тож вони мали їхати. Елізабет була задоволена, але чому вона сама не знала достеменно? Містер гардінер покинув їх невдовзі після сніданку. Минулого дня знову згадали про риболовлю, і тому було домовлено, що о півдні він має зустрітися в Пемберлі з потрібними людьми. Гордість і упередження. Джейн Остін. розділ 45-й. Тепер, коли Елізабет переконалася, що темпатія до неї з боку міс коренилася в ревнущах, вона не могла не думати про те, наскільки небажаним для останньої буде її візит до Пемберлі. Їй дуже кортіло дізнатися, скільки показної чемності знадобиться цій особі, щоб поновити їхнє знайомство. Коли вони приїхали до маєтку, їх провели через вітальню до зали, котра розташовувалася з північного боку, і тому була винятково приємною для провочення там часу